بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومصالدي وسلم على مبعوذ رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الرمين رب شرح لي صدري وعسلي أمري وحبل اعقدت من لساني افقه قولي وبعد اما نشه واسم الدروجين وصح�ل سوپرداوينة زجزة بلستة بكوما قوريم وصحابنا الله سنكه صلى الله عليه وسلم Kao što smo i kazali, prvi od onih o kojima smo trebali da govorimo, i to je bio logičan izbor, jeste halifa, Allah poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, a to je Abu Bakara Siddiq. Hvala Allahu, mi smo dosad pokrili veći dio njegovog života, odnosno sve ono što se dešavalo prije smrti poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, a u dva predanja govorili smo o onome što se desilo za vrijeme hilafeta, Abu Bakara Siddiqa. U prošlom predanju govorili smo o onom o poznatom incidentu, odnosno događaju za koji se i vezuje e, najviše hilafe u Bakara, odnosno po kojim jeste poznat jeste e, ratovi protiv otpadnika. Pa smo detaljno analizirali to po oglavlju, odnosno ratove protiv otpadnika, navodujući primjere kao i razilažene kod Uleme oko toga da li su oni koji su daju zekat smatrani otpadnicima i zašto se Tebu Bakara Sjedik u stvari borio protiv njih. Isto tako smo spomenuli da je Ubakara Sidik lično učestvovao u nekoliko pohoda, da je tih pohoda bilo na desetine, kao što nađulema da im se ne zna tačan broj, zašto zato što je Ubakara Sidik kad se vratila u sami na vojska podijelio ih je na 12, mi bi rekli brigada i svakom dodijelio je svakom vojvoku je dodijelio određen broj vojnika i dao im određene zadatke da se bore protiv onih koje smo prijehodno spomenuli, da li to bili lažni poslanici, da li bili oni koji su odbudili da daju zekat ili pak oni koji su se vratili e, pa i tako dalje. Uglavnom ti 12 brigada su na različitim vratištima vojevali, a u Bakara Sedik je izvojevao sve pobjede, znači nije njegova vojska nijednom poražena znači, ovim, ovim e, okršajima i njihovi napadi u stvari, odnosno te akcije koji su poduzeli na području Arabijskog poluotoka, bile su svojevrstna priprema za ono što će doći poslije. <clears throat> Naime, od, jedna od najžešćih bitki u koje je izginuo veliki broj Ashaba, mi ćemo mišljaviti gordo o toj bitci kad bude vrijeme, a to je period eh, Hald ibn Walid i njegove, njegove vojne ekspedicije koji je podzavljeno da ono bio na čelu te armije koja je vodila bitku protiv Moselemije i Kedhaba, da je u toj bitci poginulo više od 450 shaba. Neki navode veću brojku, neki navode manju, ali uglavnom te brojke, jel, zavisno od ova iz koje knjige se vade dalje nisu uvijek iste, ali kako god znamo da je broj poginulih bio velik. I upravo ona sljedeća stvar zbog koja Ebu Bakara Siddiq jeste poznat, je bila njen uzrok i se nalazi u ovim pohodima, pohodima, a jedan od njih je pohod na imamu, u kojim je izgledalo više od 450 ashaba, među njima 70 karija, korra. Napomena, za vrijeme ashaba i poslije smrti poslanika, salosele, nije bio poznat izraz hafid, odnosno hafid Korana, da neko dođe i kaže ja sam hafid Korana, osim nekolicine ljudi, Znači, veoma mali broj ljudi je za vrijeme poslanika, s.a.v., znao cijeli Koran na pameti. I to je naravno bilo, i obično obzirom da je vrlo teško bilo tada i nahvizat Koran, zašto? Zato što se knjiga dopunuje u kontinuitetu 23 godine jer IT se neki stavljaju tu, pa neki tamo ne i tako. Jer nekad je teško, pogotovo za one koji nisu direktnom dodiru sa Koranom, koji nisu pisari Korana, za njih je teško da naučuje Koran na pamet. Tako da kad kažemo, ono što ti nazviš u knjigama, da je pogledalo 70 hafiza i tako dalje, taj izraz nije precizan. Precizan izraz jeste da su izgledali ljudi koji su znali podosta Korana na pamet. Znači, kari ili karijeni koran bili su oni koji su znali dosta Korana na pamet. Među ovim pogledima, bilo je dakle sedamdeseta knjih koji su se izdvajali među ostalih, da su znali e, dosta ajeta, odnosno dosta sura na pamet. I kad se to desilo u Bicina i imami, to će biti u stvari i e, povod da Omer ibn al-Hatab iznese ideju sakupljanja Korana pred Ebu Bakra I upravo je to i tema naših današnjeg izglavenja, to je e, sakupljanje Korana. Zašto ga spominjemo? Sato što Ebu Bakra Svjedik u stvari je zaslužan za to. Da desilo se u vrijeme njegovog hilafeta i da Ebu Bakra Svjedik preko njega gospodar svjetova zaštitio svoju knjigu i sačuvao jeli, Koran da ode u zaborav. Tako da spominjemo u ovom dijelu zbog Ebu Bakra i zbog fadileta koji Ebu Bakru pripadaju. Jeli. Dakle, kazali smo da su ratovi protiv odpadnika bili jeli, glavni uzrok, ono svoj glavnim razlogom da se Koran išala sad sakupi. Ono što je bitno napomenuti jeste kozgovor ko o Ebu Bakra Sjedijeku, mi ne, ne, ne možemo da ne vidimo jednu jasnu stvar, a to je da je Ebu Bakra Sjedijek u stvari ličnost koja nam preslikava poslanika s.a.m. mnogim stvarima, da je Bakr Bakra Sjedijek insam koji nastupa tako Mi bih kazali obzirom da smo radili ovdje mi siru nekoliko godina, jel, pa smo prešli cijeli život poslanika sa oselinom i znamo otprilike kako je reaguo poslanik sa oselinom nekim situacijama. Vidimo da je ovdje bak resvedik taj profil. Zašto? Razlog je jednostavan. Bio je poslanika sa oselinom svo vrijeme. Zamisli neko ko se druži s nekim. U današnjem vreme ljudi kad proboravi određen period, par godina uz nekog dalje mi bih kazali pokupe od njega svašta. Ako je osoba pozitivna, ako je puna znanja i tako itd., okoriste se. Zamisli kakva je korist bila da se družiš s poslanikom s Oselem. Evo Bakr Sredik, prijatelj s poslanikom s oselim, voli poslanika s Oselem, uz njega je stalno. Ustvar Evo Bakr Sredik uzima sve ono što može da uzme od poslanika s Oselem i upravo kroz tu prizmu i razumijevamo potretje koje Evo Bakr Sredik povlači. A znači, e, Ubakara Sedik ne možemo ga posmatrati kao nekakav zaseban odvojeni entitet u kojem on djeluje u odnosu nahođenju jel? kao da se desilo nešto da poslanik sa so sve nikad niti ni postojo pa sada e, je vladar pa on radi kako njemu se čefne i ne i prohti ne a Ubakara Sedik u stvari postupao onako pod uticajem je onih 23 godine boravka u Sposanika sa so sa neminom neminom znači 23 godine bio uz njega i sad on dobio vlast kako će se ponašati to se onako kak se ponašao njegov saheb Onaj koji je spomenuo sanim zajedno Korane, poslanik sallallahu alajhi wasallam. Dugast brat ništa se ne dešava donealko slučajno. Kad se nešto desi, makar te bilo nekad nepravedno, čudno, krivo, kako god da okreneš, zapamti Allah je odredio tako desi. Gospodar svijeta tako dvije, nisi se moglo des drugačije. San tim činjenica da je Allah dao i odredio da je Bukra Sedik bude halifa, znači da je u tome mudrost i hajer za ovaj ummet. To što se nekima nije svidilo, to što su neki polemisali to To nas ne zanima. Zbog čega? Zato što čusto vjerujemo da je ta odredba gospodara svjetova. I da je izbor Abu Bakra za halifu u stvari bio najbolji mogući izbor. I šta više da su se ashave, oni vičniji od njih znani, oni koji su bili tu blizu, svi se konsenzusom sjedinili na tome da je Abu Bakra sredih u stvari najbolji od njih. Oko toga nije bilo nikakvog razlaženja. Znači svi su znali da je poslanjih svojim kazao, ima Abu Bakra na jednu stranu, ovi ostali na drugu stranu svi. Pa čak i Omer ibn Hatab na drugu stranu. Svi znali. Svi su znali hadise o kojima poslanik se o svem govorio. Mi smo i navodili ovdje u jednom cijelom izlaganju hadise o vrednosti moja Bokra Srdika. To su svi znali. Samim tim Bokra Srdika ne možemo ga posmatrati kao nekog ko je tu pao s neba pa onako kako mu se čefne. Ne. Nego radi onako kako misli da treba, shodno onome što zna, obzirom da je bio najduži od poslanika, salvala vselema, Slo do bi bilo i pomoz da neko bolje zna od njega, sad, pogotovo iz ove perspektive koju ja i ti gledam. a to je da nas razdvaja nešto veoma ogromno, to je 15 stoljeća. ne može naš sud nikako biti validan, ne možemo mi biti nikako pametniji od onoga ko je poslanik sa sve ne bio 23 godine. Zamislite samo to putovanje iz Mekke do Medine od dvije do tri haft. Zatim sam boravak 3 dana u u u u pećinis po slanikom sa sve. 3 dana misle su samo šuter. Ne, razgovarali, evo Bakre sedih ima priliku da uči, da uči od, od koga? Od poslanika sa osam. Čovjek koji je Allah odabrao da bude, šta? Seji dole da Adam, najbolji sin Adamov ikad, to najbolje je stvorenik ikad, jer je odal. Ja evo Bakre sedih dobio tu priliku da se sam. Danas kada ćeš da dođeš kod nekoj glavešine i tako, da neti ti dvi, tri minute, pet, reći šta imaš i... hajde. Ne možeš doći do čovjeka, ne možeš sjećati sanije, ne možeš druže sanije. Zbog čega? Sa te visoko. Znam sad o ovaj je počasti. Švih 3 dana sa kad bi kadve samo ta 3 dana bio u pećini sa njim, to bi nam bilo sa svim do na kanal ova A ne samo to nego cijelo putovanje. Ubakr se bio sa njim. Bitka na bedru. Detalje smo spomjenili. Znaš, da ubakr se dig bio uz neka. Uhud, posadice svemu ne da da idi. Suv vrijeme ubakr se tu. Kada je smrce primala, kada je posljednik sredik, kazali smo, sedam dana je u Bacara Sredik kampovo u mešćedu. Nije makao iz meščeta, bio tu. Tek ono jutro, ovo milost Allah, ila prava njena i vjerovatno, kad je vidio da je posljednik sredik radostan, je u Bacara Sredik zatražio i da ode. Nije opet samo. I udalio se, spala nije čuo, jel? odnosno nije bio tu kada je posljednik sredik preselio, vratio se nekoliko sati i, poslije, i to to. I opet uzio stvari u svoje ruke. Ali u Bacara Sredik je poseb Pošto neki nam nastoje protret tu, To kao ljudi koji mi nije... Ne može biti ljudi koji mi, ja ti... Šta smo, ja i ti učili tablicu množenja i dijelje, ne možeš je to, je to. On je bio s poslanikom sasler. sa Oselerom. S poslanikom sa Oselerom, 23 godine se družio. a ne možemo se nikako porediti, svi zajedno, kad se spojimo. Ne možemo se porediti s tim. Zbog toga kažem da je Bacara Sredik najposebnija ličnost iz redova shaba i zato je Bacara Sredik u Trampu svijetu oliko ravna i šta više, I ovo e, nismo, je da kažem, dalimo njegovo pravo. I ovo je malo. I ovo je malo. Trebalo ti ljudima govoriti naši ruku. Trebalo ti ljudima narodnim masama. Da se uzmu ahlak. Jer ne učimo mi ovo tek onako da bi spominali šta je bilo. Pa da zaborimo kad izađu na ovu rad. Ne. Učimo da bi ti i ja uzeli pouku iz ovi događaja. njihove reakcije, kakve su bile nije njiho... Da bi ja i ti naučili morale. Moral da nauči. Ahlak da nauči. Nemamo godakle drugo naučiti, osim odavde. Nova generacija, najposebnija generacija, spominjanje njih je u stvari zbog nas, da bi se ti i ja koristili, da bi se produhvali, da bi bil na kraju bolji ljudi. Zajidibno sabit kaže, ono sad je govor o sakupljen u Kur'ana. Sakupljen Kur'an, nasu smatra da za vrijeme poslanika sallallahu alaihi ve sellem Kur'an nije sakupljen u jednu zbirku. Kaže nam Zeyd ibn Sabit to, poslanik sallallahu alaihi ve sellem je proselio, a Kur'an nije bio sakupljen u jednu zbirku, jel u jedan mushaf, u jedan knjigu, u Kur'an kako ti. Dakle, poslanik se sve napustio ovaj svijet, Kur'an je ostao raštrkan, napisan na različitim dijelove materijala koji su tad korišteni za pisanje po njima. Imaje u obzir da nisu imali papira ontad. Znači papir nije bio poznat u to vrijeme u, u Arabiji. Niko nije imao nikakve papire, ništa. Najbolja stvar koji su mogli doći do njej bila bi bila koža koja bi se istanjala, zatim osušila i na njoj da se piše. Kosti od deva, e, zaboravio sam kako se zove ova kož, doktore, pomoziš? Plečka. Velika plečka kod, kod, kod, kod, kod, kod deva je korisna se za pisanje po njoj. Da znači čusmo devak kad je žrtvoju, ja l'uzmu te dvije plečke koje ona ima i na njoj pišu, na kosti pišu. Kamena koji ima kakva ploha ravna, na nju pišu i tako. Pruća od palmi, oni širi listovi palmi kada se osuše i tako dalje, na tome se piše. Ali sad je Kur'anu stvari napisana na različite te materijale. Materijal se ti nalazi ne samo kod jedne osobe, nego kod više osoba. I sad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Deslo sve ono što deslo sam ti kazao, prošlo je samo godina dana, vas morate, poslanika se osavim imanje od toga, preselilo je toliko i toliko tih učača Korana i sad treba da se desi šta strah ashaba, odnosno od, da bi Koran mogo da šta, ode u zaboravu. Šta ćemo, jer ovi materijali na kojima je Koran ispisan, oni su šta, ne mogu trajati dugo. Papirovno, kad staviš na njega sad ova je ako što mi pišemo, on može stavat Allah najbolje zna sto godina kako pohraniš ne. E ono što se oni pisali ne može. To je bilo ograničen rok trajanja, to se znalo. Samim tim moralo se nešto moralo se nešto poduzeti, moralo se nešto poduzeti. Dakle Kur'an za sigurno nije bio je sakupljen, da li je bio zapisan? Jest, to znamo sigurno. S Svodno hadisima koji su nam došli da je Kur'an svaki put kad bi nešto se išlo, to bi se zapisivalo na nešto dočasno za spomenu. Znamo događaja kada Omer ibn Hatab primio islam i to je bilo negdje, možda oko pete ili do šeste čaka godine po poslanstvu. Što je uradio Omer ibn Hatab? Otišao kod svoje sestre Fatima bint Hatab i njen suprug e, Seyd ibn Zeid. Omer e, ibn Hatab čuo da uči Koran pa je ušao pa je šta zatekao kod njih primjerak ne, nešto što je napisano od Korana. Znači da je Koran u stvari već tad bio zapisivan. I to sigurno znamo znači da je Kur'an bio zapisivan na različitim materijalima, ali su različiti ljudi imali te materijale kod sebe. Odnosno je to sad raštrkano na više strana, na više strana. Inače znamo da Kur'an, ovaj izraz koji mi koristimo, el Kur'an, Kitab Dhikr Furkan. to su imena za Kur'an koja se najčešće spominju. On su to su imena koja su došla u Allahovoj knjizi Tevarekeutaala. Dobro, zašto Kur'an nije sastavljen u zbirku za vrijeme života poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Članci upitajemo do sad zašto ma neki šupljina uvjeri tako što nisu od mata fino, je l? Poređano. Šta ih je to koštalo i tako? Hm? Tačno. Jedan od razloga, evo što je brat naveo, a to je prva stvar Nije bilo direktne potrebe za zapisivanjem Korana, zbog čega tu Poslanik sa selam. Ne može se desiti ništa. Zašto? Poslanik sa selam nije hizo Kur'an, nije mršio Kur'an kao što ljudi namršu Kur'an, nego anđeluk Džibril donese mu na u srce direktno. Vratio se tamo puno godina unazad, kad je Poslanik sa selam imao godine, da je melek Džibril radio šta? Izvadio mu crnu mrlju iz prsa sa njegovog srca. Rasponio mu prsa, izvadio crnu mrlju i kazao: "Udio šejtana kod tebe." I bacio oprau zemzemu u zlatnoj posudi srce u prsa. Ali Poslanik sallallahu alejhi nije bio običan insan. Samo anđeo Gabriel donese mu Kur'an direktno na srce. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem zna Kur'an cijel, nema objašnjenja. Zna gdje se počiniraju ajati i tako. Sad za vrijeme ashaba nema potrebe, nema straha nekog pretjeranog da bi nešto moglo izvetrci, al zašto ima to Poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Drugi razlog zašto nije zapisao sve što je sunna kazao, a to je stalno se knjiga nadopunja. Svako malo dolazi ajetik za koji poslanik sa Oselem, Sura Bekare objavljava u periodu 9 godina. U periodu 9 godina došla Sura Bekare. Znači dođe ajetik iz Sure Bekare, pa ajetik iz neke druge sure, pa ajetik iz Bekare, pa ajetik iz neke treće sure i tako. Ali poslanik sa Oselem kaže ovom, a što pišu sad, tu i tu stavite te ajeta za tih ajeta. Ali se stalno nadopunuje knjiga. I sad je malo šta? Nezgodno kako ćemo ih pisati redom, jel kad ne znamo gdje šta na doput. Nego upravo ovaj način pisanja i odgovora da bude razvojeno, pa će neka doći neko posle ko će tu inshallah fino spojiti a, jel da bude u jednoj u jednoj zbirci. Dakle to je jedan od razloga zašto nije je pisan direkt odma a, kad je objavljivan. Njošan razlog je velika spomeni navodi jeste da su neki ajeti iz Kurana derogirani. To je hak. Ma nunsihu min ayatin mi kasala Kur'anu mi ne derogiramo ti jedan ayet ili ga ne potisnemo u zaborav, a da ne dođemo s drugim boljim od njega. Pravilo derogacije u Koranu, a to je da se obriše neki propis, obriše neki ajt prisutno, za vrijeme poslanika. Dođe propis, kaže nam ajša, bili su ajti u Koranu koji su joj čitali o, o, o dojenju djeteta. O, o, o propisima dojenja ajti bili. Sad ako stvariš Koran, nećeš naš nije propise o dojenju. Nema. Zašto? Ti ajti derogiraju. Nema tih ajeta u Koranu. I taj razlog je bio da se Koran tad nije mogu u stvari zapisivati ili šta, moralo bi se nešto mijenjati, brisati i tako. Koran je došao u periodu 23 godine, ono što se derogiralo, udaran pečac sa smrću poslanika sa so sve na to. znaju šta je derogirano, šta više nije dio Korana i tačno znaju šta je dio Korana, ali je to sad šta a, a, nije spojeno u jednu zbirku. Ono smo mi joj kazali, nije to a, jel, stavljeno među dvije, nijete, stavljeno među dvije a, korice. I, naravno, sad kad se desila bitka na jemami, kad je izglimo ovaj broj Karija, sedamdesetak njih izglimo, Omerivno Hatab je došao kod Abu Bakraja Sjedijeka sa idejom da šta, da ga upozori da bi sa odlaskom Karija, u stvari, mogo otići Kur'an. Jer, pored ovoga što je Kur'an zapisivan, ljudi su pamtili Kur'an. To su bila dva načina, zapisan i pamćen. Međutim, šta ćemo ako nam ovi koji pamte odu, pomru? Ako ih neko ovako što se sad desla, A šta ćemo ako nam se ovo i zagubi, odnosno ovi materiali koji su napisani, su razdvojni? Opasnost vidio Umar ibn Khattab tome, pa je zbog toga i otišao kod uh, Ebu Bakra S.D. da mu predloži sakupljanje Korana u jednu zbirku. Inači, taj hadis se nalazi kod Buhari u njegovom sahihu, je hadis o sakupljanju Koranu, odnosno fadailu Koran, vrednosti Korana, i taj hadis je od Zaid ibn Thabita i vjerodoštan, jer obzirom da je kod Buhari u njegovom, u njegovom sahihu. Pa kad mu je prišao Umar ibn Khatt Odnosno, kad mu je kazao tako i tako, odnosno, ovo skraćeno sam ti sad kazao tako, je parafreziran hadis. Ljudi su nam izgledali, šta ako nam Koran ode? Šta misliš da ga mi sakupimo u jednu zbirku? To je bio predlog koji je izdemo, Mera Milhata, pred Ebu Bakra. Ebu Bakra sadik mu je kazao šta? Kažemo, kako da radimo nešto što nije radio Allah poslanih, sallallahu, sallam, sallam. Ovo je strah. Znači, nije mu kazao, ne smijemo to raditi, nećemo to raditi, tako, nego kad... Urijed, ali to je odvireno. Kako će mi se to raditi? Posadnik smo se mi to raditi za svog života. Pa ona kaže, Omer, valah i to je hajr. Tako mi je Allah, ja u tome vidim hajr. U stvari, sad bi ovdje mogli spomenuti. Eh, strah Ebu Bakrov da neće inovirat nešto u vjeri, da li je opravdan ili nije. U stvari, Ebu Bakrov se da strahuje od toga da bi poslije ljudi mogli početi da se igraju sa takvim stvarom U smislu da svako će inovirat nešto. Međutim, kaže Omer, nastavio sam ga ubjeđu, da ga ubjeđujem sve dok mu se srce nije smirilo. Našta šta? Da ovo nema smjetnje u stvari. Zašto? Ne mijenjamo mi suštinu ničega. Nego mijenjamo način i metod nečega. Pa tako za vrijeme poslanika sa Oselem nije bilo straha od toga da će Kur'an se zagubiti. Međutim, sad je strah opravdan. A ako je taj strah opravdan, onda imamo pravo da poduzme određene mjere i da ga šta sakupimo u jednu zbirku. Samim tim ne može se ovo nikako podvesti po to da su inovirali nešto novo u vjeri, Aj. nego su samo oni metodu upodučavanja, recimo promijelu. Kao što recimo bi sad mi mogli kazati da je ovo novotar je u vjer. od džami radi učenja Sirija shaba. Do, džima uporište u, u, u Koranu i Hadisu za ovo. Kaj je isto novotar? To se ne smije raditi. A svi znamo da se ovo smije raditi. Zašto? Zato što je ovo samo jedna od metoda upodučavanja, ništa više. Znači ne mijenjamo suštinu, nego samo način prezentiranja stvari. Tako isto je kada je u pitanju sakupljanja Korana. Znači da je Koran, da je Ebu Bakara sedik, odbio inicijalno, ali poslije će tu stvar prehvatiti. Naravno sada njih dvojica kad se složili, trebaju neko ko će tu vratiti. Treba neko ko će završiti taj posao. Jel? A njih dvojica su se složili da taj čovjek treba da bude niko drugi do Zaid ibn. Zapit, znači Zidim Stavit ni dvojica su odabrali u osam. ni dvojica su odabrani Zidim Stavit, a ja ću danas nekoliko razloga zašto su baš njega odabrali. Dakle, znači, ko je Zidim Stavit i zašto je baš ovaj mladić koji i sad u ovom trenutku nema više od 22 godine. Ja tu negde maksimal 23. Dakle znači, između 20 i 25 je sigurno tu negde. Zidim Stavit, znači ima oko 22, 23 godine kad ga je Ebu vakara sedek zovno kod sebe na konsultacije kod Halife, na konsultacije kod Halife i naravno podnošio mu ovu stvar, kada ste posle njegovog odgovora priđete, kažem samo ko je zedilni stabit i zašto su baš njega, zašto su baš njega odabrali. Prvi razlog je bio zedilni stabil je za života poslanika sa Samem bio glavni pisar Kur'ana, broj 1. To su svi znali. At znači, svi su znali da je, kad su pitanju pisari bilo ih je više. Neka olema i navodi čak i do 40 da je bilo pisara, neko nešto zapisao. Eha, i on se računa pisar. Ali među njima jedan je bio posebar. Iz dvajost među ostani. A bio je poznat kao broj jedan. Pisar Korana, a to je zedibno staviti. I to su svi znavi. Znači da je on najviše Korana za pisao u stvari. Znači, bio prvi, najviše Korana zedibno staviti na pisu. On nam kazuje zašto je to tako? Zašto je? Kako onda? Ispred? Kaže, bio sam najbliži komšija poslaniku sa osedem od pismenih ljudi. Da ti znači, moja kuća, bila najbliža poslaniku sa selem kući, mislim na Ajšinu kuću. Ja sam bio najbliže njemu, tolko je bio blizu da ga je mogao dovikati, jel? blizu, a bio sam jedan prvi pismeni kuša mi tako. Kuša koji je pismen, a prvi. Pa je poslanik sa svojim hadisom u Buhariju pozovite Zeida i da ponese, mi bi rekli alatke ili pribor za pisanje. Da znači, zato zovu Zeida kad dođe obijama. Da Zeid dođe i da ponese pribor za pisanje. Ali Zed je znao šta je u pitanju. Čim ga zovnu, treba zapisati objevu. Zašto ga zovu? Zato što je on tu najbliži. To je jedan od razloga zašto je odabrano. Bio je prvi pisar, najviše je on zapisao. Drugi razlog je bio zato što je on je bio jedan od četvrce koji su znali cijeli Koran na pamet. Znači, drugi razlog je ono sam ti kazao, vrlo malo je njih znalo cijeli Koran na pamet. E, Zed je bio jedan od njih četiri. Jedan od četvorce koji su znali Kur'an na pamet, a Enes, radi Allaho ibn Malik, nam navodi ko su ta četvorca. Pa nam kaže da su samo četiri čovjeka znala Kur'an na pamet za života Allahovu s.a.v. Ono zna su kontinuitetu hifzani. Prvi od njih je bio Ubej ibn Ka'a. Ubej ibn Ka'a. Drugi od njih je bio Muaz ibn Džabel. Treći od njih je bio Zed ibn Thabit. I četvrti je bio Abu Zed koji je bio rob, maula. Znači njih četiri. Od njih četvrce Zed ibn Sabit je bio objedljivo najmlađi. Dači Muaz ibn Jabel je bio stari negdje u rjed 10. godina. Dači i on nije bio mlad, ali Zed ibn Sabit je bio je daleko najmlađi od njih četvrce. Sa tim jedan od razloga je bio ovaj hafiz je i najmlađi. Hafiz i najmlađi, tako da je šta sigurno on je možda i najjači od njih što se tiče sad se tiče pamćenja, istog razloga je logično da ga je Abu Bakr as-Siddik izabere zato. I treći razlog jeste kaže Uh, da je bio prisutan, znači sad ovo, Allah ne bih ne znala odredba bilo, da je Zed ibn Savit bio prisutan finalnom učenju Džibrila Korana poslanik sa oselem. Znači onom Ramazan, uh, poslanik sa oselem će preseliti poslije tog Ramazana uh, otprilike pet meseci. Jel? Pet meseci nakon toga, ne više. Eh, taj zadnji Ramazan, znači, zadnji su, sred nekoliko meseci pred preseljenje, kad Džibril bude učio poslanik sa oselem Korana, Zedivno Slabit će biti tu i ćuće cijeli Koran. Ovo kao da šta utvrdi svoju memoriju sad. Sluša nekog ko ne greši uopšte, znači Džibril nema opciju da pogreši, nego recito je odnosno, uči Koran onako kako je, kako je objavljen, a Zedivno Slabit sad ima opciju da šta direktno sluša Koran od Meleka Džibrila i potvrdi svoju memoriju. I ovo se isto znao, da je on bio jedan od rijetke, jedini koji je tada uspio da sasluša cijeli, cijeli Koran na pametu. To su, dakle, bili razlog zbog kojih je Zed ibn Thabit i odabran, dakle, odabran su njega i pozvali ga, kao što to je bilo, da dođe kod halife i kazali mu šta imaju namer da urati. Stvar koju on ukazao je bila jedančeo ono koju je ukazao u Bacara Sidijek. Znači, nisi ukazao koja je u Bacara Sidijek, kako da radite nešto što nije radio Allah poslani ih sa vam to? Zašto to? Pa ga su ga njih dvojica ubijedli dok mu se srce nije smilo, tako navodi Buhari. A onda nam kaže Zedim Savit da je odbio to. Nisam ja dostanem da ja to radim. Skromnost je, e, inače je znak iskrenosti. Čovjek odbija nešto in šalno je, hej, treba mu dat sad. Znači Zedim Savit je to uradio odmah. Kad su mu rekli citraž zapisa Koran, odmah odbio. Kad neko drugi uradi, neko drugi zapiše. Zašto navodi nam on razlog i kaže, ali nije mogu odbiti. Jel, ne može sad biti. To je halifa. Pa kaže da su mi dali da prenese cijelu jednu planiru na svojim plećima. Jel, kamen po kamen, na drugom mjestu. Ja mislim da je to lakše nego što su on meni sad povjerili ovaj zadatak. Zašto odgovornost velika? Ču, ogo, odgovo, velika odgovornost da sad ti budeš glavni, odnosno jedini koji će sad uh, sakupiti koran. Prvi put u jednu zbirku. Nemaš ti da vidiš kako je šta. Nego, ti moraš biti, ti si odgovorna osoba razliku današnjeg vakta i muslimana i svega ovoga. Ponudiš da bude ne znam, hirurgobolnci, kada mogu, ja ću biti hirurgobolnci, nima veze, šta si električan, nima veze, daj, bit ću hirurg. Allah, od Karikiram, ali obično je tako, čovjek nije dostan jedan kao mjesta privata, ne moj privata živi. Kako nisi dostan, kako ćeš preuzeti, odgovornost na svoja pleća moraš preuzeti. Ali zedje mi staviti, iako je on u stvari izbor broj jedan, Nema boljeg za ovu stvar. I to zna da nema boljeg od Ali ne želi tu odgovornost na sva plaća. Jer šta ako ali Skromnost ovakve vrste je u stvari jedan od znakova iskrenosti. Upravo ta osoba i treba to doraditi. Inšla da će on to dobro odrad I naravno svi znamo da je šta. Dobro to je doradio. Evo Koran stojina na polcama e, danas ovdje kod nas četrnest stoljeća nakon ovog događaja. Uglavnom, Zijed Ibn Stavbit odbio, ali poslije su ga ni dvoj celi, mi nije ćemo priselili, nego više je na to da je to hajr i da nema niko drugi da uradi taj posao mimo njega i da je Zijed Ibn sad morao da uradi tu stvar. I naravno, odmah započine sa, sa, tim, sa izvršenjem tog zadatka koji mu je i povjeren, da prikuplja jel, sve ono na čemu se nalazi Koran. Naravno, kod njega se nalazi veliki dio onoga što on zapisao, znači kod njega samog ima onaj dio koji on zapisao, Ali, naravno, trebamo sad i dijelovi ono što ima neko kod sebe, a što on nije zapisuo. Omar ibn Hatam izdešao na Mimber i kazao ljudima, svako onaj ko ima nešto od Kur'ana kod sebe, Zed ibn Sabit tu i da mu se donesi. I da mu se zakune Allahom da je to čuo direktno od poslanika, ako recituje i da je zapisuo. Znači, uz tvoje svjedočenje. Još ćeš potvrjeti svoje svjedočenje zakljetom Allahom, znači kad ćeš Allahom, ja sam ovu čuvat poslanika, s.a.v. I daćeš to za jednom sabitu, naravno on će to provjeriti, jer zna cijeli Kur'an na pamet, ali tvoje svjedočenje će šta ići u prilog tome da je to inša autenticno, da je to istin i to, to da, da si ti to čuvat poslanika, s.a.v. I onda su naravno ljudi koji su bili, koji su slušali, zapisivali ostatak, ostale dijelove Kur'ana donijeli Svoje listove mi bih kazali. Iako to nisu bili listovi ovog tipa, ali ono na čemu su oni pisali, donijeli su pred Zed ibn Thabita, da on, tu, jel, da on to posloži i porjeda onako kako su oni odlučili da treba to da se, da se porjeda. <kuh> dakle, Koran se sakuplja na ovaj način već u prvoj godini nakon smrti Muhammeda sallallahu alaihi vesel. Kažela u Koranu, Inna nehnu ne zel ne inna lehu le hafizun. Zaista smo mi spustili Zikr, to je jedno od imena Kur'ana koji sam te spomenuo. Wa inna lahu a mi ćemo ga čuvati. Ali Allah se pobrinu da se Kur'an sačuva. Kad svi ljudi koji su se sjedočili objavili su tu u Medini, niko nije mako iz Medine još uvijek. Još nema ni pohoda van Medine, Ovo je sve je bilo oko Medine, oko Larska fenomen. Svi veliki ashabi svi su tu. Ovo je prva godina nakon smrti poslanika su se. Biblija je zapisana prvi izvori Biblije, odnosno prvi zapisani tragovi Biblije, datiraju stotinu godina ili više nakon smrti Isale 100 godina. Jer evanđelje po Mateju, Marku, Luka, Ivan i tako, niko ne zna kod se ti ljudi Odnosno znaju, a su došli stotinu godina nakon što je živio čovjek originalni kojem je objeljadošla. Ali ima iznođu njih, rasmo veliki, Ovdje sad direkt, ti čuje poslanika tamo, eh, od tebe uzmemo zapisujem. Znači, znamo ime čujem, znamo ko je sastavio, sve znamo, u detalj najmanji. Što nam govori da je u stvari Koran a drugačija objava. Ono što je bilo prije, izmijenimo sigurno. Zašto? Veliki vremenski razlaci između zapisivanja i aktualne objave. Koran nema razlaka, gotovo sve se završava u prvoj godini. Sakupljanje Korana cijelom. Zato kažemo da je koranski ajet, odnosno činjenica da Allah preko Ebu Bakra i Sjedika, da je to jedan od blagoslova umetu, a Ebu Bakra i Sjediku posebno. Da u stvari on taj kojem se pripisuje sakupljanje Korana u, uh, u jednu zbirku. Zid ibn Sabit je sakupio sve i našo je samo kod jednog čovjeka znači, zapisano uh, posljednja dva ajeta sure barae ili sure taube. Našao je kod samo jednog sahaba, a njegovo ime je Huzejme ibn Sabit el-Ansar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhim ma anittu. Samo našo kod njega. Ne znači da nije bilo kod drugih, znači drugi su znali za te ajete, ali je Huzejme bio jedini taj koji je došao sa napisanim dijelom tog dijela Kur'ana, ja sure el Laqad ja'akum poselna dvaita sure Tauba. Inače je Huzejme el-Ansari specifičan po jednu stvar, mi bi kazali nisi se slučajno našlo kod njega samo to. Zašto? Zato što je on poseban zbog jedne stvari. Ne znamo li smo da je ispominjali u Siriji, ako jesmo, to je bilo davno pa smo zaboravili. A to je da je za života poslanika s on imao jedan slučaj sa, sa poslanikom s Oselimom. Ovaj Asha. Na ime, poslanik s Oselim je kupio od jednog beduina koji je bio pagan, devu. Devu. Pa mu ovaj, isporučiti devu, pa je slagom. Slagom, kada ni, ni, nisam ti prodao. Ouzao paru. A poslanik se o sve napravio sa njim, jel, nas samo bih, bi kazali, tu transakciju odradili. Jel. Kupio, devu i dao mu pare, nikog nije bilo svjedoka ljudi. Pa je ovaj beduin to je skoristio i kazao, nisam ti ništa podao. Imaš li nekog da posvjedočim? Pa je ustao Huzeme El Ansari i kazao, ja, svjedočim, da je Allah, poslanik se o sve o tebe kupio devu. Pa se da on stvarno to vidio, pa dao devu i pobjegu, jel, održao. Pa ga onda Allah posljednik sasvim pita, oh Huzeme, ti nisi bio prisutan. Kako svedočiš? Jer u stvari svjedočenje podrazumne da nešto vidiš, na osnovu svog znanja i viđenja svjedočiš. Kaže Huzeme posljednik sasvim, Allah posljednik. Ja svjedočim da tebi donazi objava od meleka kojeg nikad nisam vidio, od gospodara, svjetova iznad sedam nebesa, za da ne svjedočim da si ti pravedno postupio s ovim čovjekom, svjedočim tako je Allah da si ti njemu da oparim mu kaže poslanik sallam istina je kazao Huzeme njegovo svedočenje važi za dva čovjeka. Kao nego se on uvijek u budućnosti sad važi kao dva istana svedoči. I sad dolazi Huzeme donosiovi ovaj, ajete svalo on baš. Ali kao da donosi uzve sa njim još jedan čovjek. Ali on je došao sam, ali je poslanik sallam nekad prije kazao za njega. Huzeme Huzeme vredi kod dvojica sam njegovo svedočenje. Ali sad ovo dolazi zadnje i Zaid ibn Thabit kompletirao Koran u jednu zbirku, odnosno znači jedan mushaf kako ga mi danas zovemo. Naravno nemoj misliti da je to bila jedna knjiga kao što izgleda danas fino ukorištena i tako. To je bilo nešto masivno. Dakle znači, to je bilo nešto ispisivano na različitim materijalima, različitim predmetima i tako dalje, da je bilo obima veliko, je li Kaba stoji tako, ali je po prvi put šta nalazio se cijeli Koran između dvije korce na jednom mjestu. Dotad ništa nije bilo. Dotad ništa nije bilo tako, nego je bilo šta raštrkano na razne mjesta. Znači ovo je prvi put za vrijeme Abu Bakra i Sidika, da se uh, Koran sakutio u jednu ovakvu zbirku. Ono što se znamo je jeste da je Zed ibn uh, Thabit bio hafid Korana, da je znao Koran cijeli na pamet, ali da se pored toga nije oslonio na svoju memoriju samo. Znači mogu je komutno kazati, jel me vredo znam, znam, znam, znam, ide odakle. Što više je vjerovatno je bio siguran da je to tako. Opozirom da je naučio Koran do poslanika sa osredne, ali nije to u Ovdje jedna njegova osobina specifična, osobina generalno osoba jeste nema te gordosti, nema te arrogancije, nema te uholosti, nema toga ja znam šta. Ne, ne, nego preispitivanje uvijek. Hajde išala bolje provjeriti kod nekog drugog. Jer možda će on meni nešto kazati. To je odlika pravog vjernika. Da ne mislim da on zna napam, da on zna najbolje sve stvari. Iako je zide stvari takav, on zna najbolje sad ovdje. Al ne, prije toga nekad dođe ova i što je zapisao jedan ajet tamo. Inšalvo uzeti ćemo i, i od njega ćemo uzeti, da vidimo gdje, šta je, provjerim i to je to. Ja. Nećemo katja, ne, ne treba mi to. Šta ti zapisao, Lila Fikureši? A to djeca znaju, ja. Lila Fikureši, Lila Fimre. Ali nije tako postupno, nego je prihvatio od svakog, od svakog spala. I sad kad spomenem u djecu, namupade mi da sam zaboravio katja, ali stvar za Zedinu Slabit, to je, kada je posadnjih sam sreden došao u Medinu. Zedinu Slabit imao 12 godina, ljudječak nekih 12 godina, i na je 17 sura prije nekog što je posljednika svojim došao. Znači, Musa kada je bilo u Medinu na godinu dana, Zed ibn se je posvjetio tad Koranu. Znači, još uvijek nije pisar Korana on, ali ga zanimalo. Mi je rekao, je od one djece koja šta Hivzaju uče i trude se. Pa je on na Hivzo najviše od svih iz Medine. 17 cijeli sura na Hivzo. Kada je posljednika svojim došao u Medinu, starije i stariji su kazali, ima među nama ovaj dječak. I pokazam na Zedimu stavitku, on zna 17 sura na pamet. Pa je neki od tih sura Zedimu staviti učio priposlanikom, sallallahu alamio sema. E u stvari da je Zedimu, a to je Zedimu stavit, znači. E znači od tog momenta sad, u naredni deset godina, s poslanikom sa osavim čovak dječak da bude, i u tom periodu će da zapiše većinu Kur'ana on, Ovi ostali koji su zapisali, donijet će pred njega i Zed ibn Sabeć je prvi Kur'an za vrijeme hilafata i Bakra i Sidika u jednu zbirku. Ono što je bitno na pomenuti jeste da je konsenzus sahaba bio na ovom Kur'an, da se niko među nima nije protivio i kazao, nije tačno ovo, ovaj ajet ne ide tu, ja mislim da treba nakoniti, ne, niko. Daći znači svi su bili saglasti, konsenzus bio na tome da je ono što je Zed ibn Sabeć stavio, Pače dvije korce mushafa, naravno nakon sveočini na svihovi ljudi i potvrde i pregledanja da je to Kur'an i zaista to jeste Kur'an koji se i dan danas nalazi do dvije korce mushafa, ništa mu nije dodato i ništa od njega nije oduzeto. Poslije će Zeid ibn još jedno, nekih možda 15 godina nakon ovoga, ili malo manje, bit ponovo predsjednik jedne komisije koja bude sastala Kur'an ponovo A to je, inša Allah, standardizacija Korana koja će se desiti za vrijeme. Osman ibn Afan, a išala kad nam dođe ovakrat, nekad posirama zamek, mi ne govorili uh, Osman ibn Afan, spomenut ćemo opet izredinu sabita i spomenut ćemo sve ono što je on tad ponovno uradio, jel? Ponovno će on biti na čelu te komisije, ponovno će on biti glavni onaj koji će, jel šta, uraditi standardizaciju Korana, obzirom će tad za vrijeme hilafeta Osman ibn Afan doći do nekih razglaženja, će ljudi početi na rašnim dijalektima učiti Koran i da će neke riječi zbog toga što nije bilo tački, jel? početi izgovarati drugačije neko što treba, tako da će Osmar ibn Afan pristupiti ponovnom zapisivanju Korana, a koristit će ono isti Koran kojeg je ispisao Zed ibn stabit, a najme taj Koran, da je Abu Bakr sadik, bio živ, bio kod njega. Znači bio kod njega taj mushaf, bio kod njega taj primjerak, zatim je prešao vlast nešto Omer ibn Hataba, kada bio halifa Omer, a onda kad je Omer preselio Taj Kur'an je u stvari po naslijestu prešao njegovej čirke Hafsi koja ga je zadržala kod sebe. Jer nije bio zabran halifa odmah da predje kod njega, obzirom da Omer posteve šest ljudi zabiru halifi među sebe. Hafsa je uzela taj Kur'an sebi i taj Kur'an će biti kod nje sve do njene smrti. Znači, kod Hafse, čestanaz Kur'an koji ga koristuje ovaj Bakra Siddiq, Omer, prije njenog preseljenja, Narwan uh, al-Hakam, jedan od uh, umevičkih uh, halifa, raziče od taj mushaf kad bi ho htjel kodifikaciju ponovo i tako dalje standardizaciju ona će to odbit neće dati taj mushaf međutim kad preseli na romanče uzet od nje taj mushaf i taj mushaf će bit spaljen jel taj mushaf će bit spaljen Značno, taj primjerak nije doživio da jel, da kažemo do današnjih dana i tako dalje ono što vidiš po nekakvim muzejima i tako da je osmano pravo tako nije Znači, to se sigurno zna, nije osmanog Korana, nego su to najstariji primjerci Korana koji su prisutni, nažalno uz ovim čafrskim zemljama u njihovim muzeima i tako, ima jedan u Istanbulu, uh, jesu Korani koji datiraju zremena od 60. godine po hitri pa nadalje, da su to možda najstariji mushafi napisani do kojih mi možemo od doći, da ih vidimo, da ih vidimo. Izloženi su mahom po tim, da kažem takvo, muzaima i tako. Znaš da ovaj Koran nije sačuvan, da Osmanovi Korane nisu sačuvani, ali inša Allah kad dođe, ovakav govorit više o vremenu Osmanevna Afana i o njegovoj njegovoj standardizaciji jeli, i ponovnu sakupljanju Korana u jednu, u jednu zbirku. Inša Allah ostaje nam još nekoliko stvari, samo da spomenemo, a, a to je da nakon ovoga što je Abu Bakra se tijek uradio, znači pozabavio se onima koji su bili oko Medine, beduinska plemena, otpadnici, lažni poslanici, ovi koji ne daju zekaj tako dalje. Ovo su uzo vlast u svoje ruke. Njegova vojska imala je treninge, da ih tako nazovem, odnosno da su pozabavili se sa ljudima koji su bili tu i sad naravno imaju veće stvare na umu, a to je sjever. A sjever, Bizant i Perzija. Bizant i Perzija da će Ebu Bakr as-Siddik u stvari prvi započeti ratove protiv te dvije velike e, imperije. Ono što se sad nameće, znači kao pitanje, da će da će u Irak i Šam, to su bile primarne njegove e, je ono što je mi bismo kazali baci oko. Ne zbog teritorije, ne zbog resursa, kažite posle zašto? ali na ta mjesta će evo Vakrasedik poslat svoju vojsku. Nakon što se po zabave i sad, odnosno riješi situaciju na Abitskom polotoku, i rat i šan će biti dvije destinacije na koje će se zaputiti zaputit vojska muslimana i šan u sljedećem predanju, a što je više o tim, o tim ratovima. Ali pitanje je, zašto je evo Vakrasedik ovo radi? Da li je islam miroljubiva religija? Zašto sad ofanzivni rat? za nije poslanik stanovaja sve ne vodio samo defanzivne bitke? Zar se islam širio sablju? To su neka od pitanja koje mi sad trebali dati odgovor. Zašto zbog? tiču se u Bakra i Sredijeka direkt? Jer bi mu neki orientalisti vrlo lahko mogli prišiti, da je u Bakra i Sredijek bio tiranin, koji je htio da zauzme što više teritorije samo. Kao što su bili svi ostali da kažemo da nije bilo tako. Znači kažemo da nije bilo tako, a in sad smo navesti razloge zašto nije bilo jel, tako. Prije svega, poslanik sa osrednjem nije vodio samo defensivne bitke. Vedr, Uhud i tako te prve bitke jesu bile defanzivnog karaktera. Sve su bile defanzivnog karaktera. Pa čak i oslobođenje Mekije ne možemo nazvati direktnim ofanzivnim. Buk čega? Zato što je bila prijetnja iz Mekije. E, da se zaštite te prijetnje i to bi mi smatralo defanzivnim napadom. Međutim, Tebuk. Mi smo govorili ovdje u šest, sedm predano Tebuku. Kako ćemo mu Tebuk? Pod ofanzivni ili defanzivni napad? Ofanzivni. Poslanik se osvijem posla u vojsku. Nije se desio nikako, bitka se nije desla. Međutim vojska iz Salonigance, na Grancu, na Grancu Bizantskog carstva ofanzivni napad je bio znači ofanzivna akcija bila. Šta više neka olema tumači ayet pod krajsureta obe ja ogladi namenu katilul ladina jerulaku min al kufari waliyajidu fikum ghilza. O vi koji vjerujete borite se protiv onih koji su u vašem okruženju i neka oni od vas osjete strogoću. Wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. I znate da Allah sa onima koji su mutteki, koji su bogobojaźni Iz ajta neki su dali svar, da, da to je to. Ovi koji su u našem okruženju su stvari Bizant i Perzija i protiv njih treba povesti ili šta, bitku protiv njih treba povesti e, rat. Tako da znamo dakle da nisu samo bile defanzivne bitke u pitanju kada je Mohamed Sala Senem, nego da je bilo i tih, i tih defanzivni. Ono što je još bitno jeste, kaže e, Perzijanci, Bizantici, tako nisu predstavljati direktno prijetnoj obakrasidijeku. Znači nigdje nije došlo da su Bizantici digli, digli vojsku i krenili obakrasidijeku. Šta više, oni su još uvijek bili vjerovatno opijeni starom uh, idejom, mišlju i tako dalje, da su Arapi razjedinjena jel, skupina, dole plemena, koji ratuju među sebe zbog nekakvih deva i to je to, nisu nama nikakva prijetnja. Samim tim nisu i nikad ni pogledali ono ozbiljno. Zbog toga vjerovatno i nisu, obzirom da i nisu smatrali pravom prijetnjom, nisu protiv njih ni digli nikakvu armiju, nikakvu vojsku. Jedan od sljedećih stvari jeste... <clears throat> e, zašto su ono u stvari evo pokravo se dike kreo na njih Bok, čekaj dike u vojskoj kreo na njih prvi razlog kaže zato kao što je to bilo poznato u to vrijeme da ona ko želi da zaštiti svoju imperiju svoju državu, svoju teritoriju zaštitit će jedino tako ako pokaže silu i snagu onima koji smo ku njegu i ovo je istina, činjenica, historija govori o da su Perzija i Bizant stvari nikad ni nisu imali pravu granicu ni u sebi. Stalno ratovali. Stalno pomjerao granicu. Sad ovi njih, sad ovi njih. Pomakno. Znači nisu imali stalno granicu. Čega? Ne možeš ti biti siguran dok i ne udaljiš skroz daleko od svog centra. Damask, zauzmu ga Perzijanci, pa ga zauzmu Bizantici. Znači moraš gurni Bizantici skroz daleko da ne više nikad zauzeli Damask. Ali sad evo bakre sredike, šta? Voni Strateg Rodio se tu u tom vremenu, zna kako stvari odvijaju se, zna da i on mora uratiti istu stvar. Ako ti ne udariš prvi, udarit oni tebe sutra prvi. Odnosno, moraš im pokazati silu i snagu, moraš zastiti sebe. Jer niko nikad u tom vremenu nije negirio njegove pohode zbog toga. Zašto? To je bilo sasvim normalno, sasvim normalno. Ali ovaj razlog nije primarni. Doći jedan je jedan koji glavni zbog čega je, kada se niko podiza u svoju vojsku, a, a, ova drugi razlog da se sačuva država, u stvari može se spojiti sa onim prvim koji smo formirali i treći jeste kaže cilj je bio da se proširi tauhid. Da istina dođe do ljudi. I u stvari ovo jeste bio primarni cilj. Ovo se ne može negirati. Mi mogli sad to zamotati fino neka ka celofan kazat nije Bubaker Sedik ništa on je branio se i tako, al to, to bi nam za na taj je bilo oglav. Da god je biti iskren i kazati jest. Oni su išli ofenzivne napade, razlog, evo ga, da do ljudi dođe teuhid, da do ljudi dođe istina. I to je sasvim bio dovoljna razloga. Razlog. Ono što sad nameće se kao pitanje je da li se sad Islam širi sabljom? Kažemo ne. Dokaza, dokaza je mnoštvo. A to je da kad god bi zauzeli eh, određene teritorije muslimani, nikad za nikad nisu prisiljavali stanoništvo da primi vjeru njegovu. Zbog čega? Zato što je princip u islamu jasniko da. La iqrahafidin. U vjeru ne može se silom nagoniti. U vjeru se ne može silom nagoniti. Nego ostaje samo sloboda izbora. Mi ćemo učiniti vjeru dostupnom, a na vama je ako smatrate da je ispravna, a mi smo ubeđeni da jest, da je prihvatite. Ništa više. E ne videćemo da muslimani gdje bila su vladali. Nisu uh, uh, preobratili stanovništvo u svoju vjeru. Indija je veliki primjer za to. Muslimani su vladali stoljećima u Indiji. U Indiji Nema muslimana šaka jada, nije bih kazali. Iako ih je brojno veli, veliki im je broj, ali Hindusa ima preko milijarda i 400 miliona. Znači da i muslimani nisu, iako su vladali nima, nisu i preobrazili. Egipat, kopti, i dan danas ih ima više od desjetak miliona u Egiptu. Muslimani vladaju od vremena poslanika sa so sve muslimalicom tu u Egiptu. Amrb ne raza zauzu Egipat. Znači 1400 godina je prošlo i nisu i uspjeli prebrati Islam. Stvar nisu ni pokušali, nego samo oni koji su htjeli, ušli su. Mi, Balkan ovdje, iako Azhabe, odnosno ta generacija, nije doprla dovi naših prostora, doprli su do nas drugi, a to je da je Osmanska imperija, jel, koja je bila, koji su bila u sniman, došli na ovo područje, i šta su ravni, vladali joj 500 6 godina. Pogledaj brojno stanje sad ovdje, na Balkanu. Najviše ima inoviraca. Srba ima preko 9 miliona na Balkanu. 9 milijuna. Dobro, ako 500 godina vladaš, zari nisi mogo za 500 godina istrijebi, zari nisi mogo, ni, zašto i nisi? Zato što to nije bila politika države. Pusti ih, nek vide islam, ko hoće, nek uđe, ko neće. Nije dužano, svoj mi ga nećemo primorati. Da li je bilo pokušaj da se uvedu ljudi islam, naravno. Naravno. A prva stvar koja je bila koji su muslimani radili, dakle, šilili vjeru s namjerom, bila je sljedeća nevjernici, odnosno ljudi koji nisu muslimani trebaju da uđu u interakciju sa muslimani. To je sasvim dovoljno. Neka ih tu primiće islam posle. I najveći broj ljudi koji su tako primili vjeru primili su zbog interakcije s muslimani. Vide kako muslimanski trgovci ne varaju, kako su pošteni i tako dalje, i zbog toga prime islam. Vide poštenje, vide sve, zbog toga prime islam. Samim tim, islam se nije širio sa mnom, nego se islam širio na ovaj način jeste, Zauzme se određena teritorija, ljudi ostaju na svojoj vjeri, kao što jeste. Vidiš, do dan današnjeg imaju svoje crkve, sinagoge, sve ostale stvari. Bez nikakvih problema to se ne dira, jer sjetiš s onog savjeta ima bakraj sidik. Ne smiješ dirati monaha, ne smiješ im rušiti bogomolje, ne, ništa ne smiješ rati. Nego se ostaviš kako jest, samo uspostaviš vlast na tom teritoriju i naravno učiniš kalime la ilaha ila la ilah ljudima. Da ljudi čuju da nema drugog boga osim Allah, A njihov je naravno sad izborući da to je prihvatitelj neće. Da li su muslimani pokušavali jesu? Da li su htjeli da svi uđu u vjeru jesu? Čega? Zato što su sigurni u ovo svoje... Znači sigurni da je islam jedina istina. I zato su htjeli da tu istinu dostave do dvdje. I ovo je bio krucijan razlog u krebu, kada se diki pokrinuo ove ratove. I zbog čega će Omar ibn Hatab nastaviti, zbog čega će Omar ibn Afan nastaviti. Onda umeje isto tako, ali Islam će se proširiti skroz do Atlantika i skroz do indijskog podkontinenta na, na, na istoku. Rabija ibn Amr, kada dođe prvi od prvi okrišaja sa Perzijancima, stupit će u razgovar sa generalom Sasanijske imperije, jer Perzijancima, Rostomo, koji će ga pitati zašto ste došli. Rostomo neće biti jasno zašto su oni došli s vojskom da napadnu Bizant, odnosno Perziju, Halag. Prvo brojno stanje njihovih vojnika inferiora broj broj malo skroz jel u smislu da mu Rustum govori bolje je za vas da se vratite oni već civilizacija nekoliko hiljada godina istrenirana armija Ratius Bizantom. da su oni jaki moćna sila i Rustum to zna i zna da je ne pobjedi i dođem mu sad neki ashab odozdo je puste sanje mušata Još došlo nekim da je nekim predeljama da je doći nam ta bitka, jel, ne Hohand, da, da, da je Rabija ibn Amr se ponašao na nošalantnu, da je nabadao one jastuke, na, na kopne, jel, što mi je rekli, hoda ho, ho, kroz šatar, znači toma i, i malo se ponašano. Mi bi je rekli, sva družstvo, vjerovatno je bio zaprave pašne kao vidi onoga. Ovako sam uvjeren, ako ovako sam uvjeren, ili nije normalan, ili dva, jer stvarno je opas. ispostoje se druga opcija tačno. Da ova vojska bila pogubna za Perzijsku imperiju, skroz. Unistili, na koljena i bacili. A sadim i pita, dobro, zašto ste došli? Mislejeći da želi da osvaje teritoriju, zbog čega su oni osvajali? Znači, teritorij, robovi, resursi. Zbog toga. Ovi nisu došli zbog toga, uopšte. Znači, oni sad kao vanzemaljci, kao imaju neku drugu. Znači, zašto ste došli i sad mu daje rebijev namir odgovor? I da ste čuli taj odgovor, a to je da vidimo razloge te. Kažemo da bi amerika, mu kažemo zašto se došli tako dalje, kaže jednostavno da je Allah nas je poslao. Znači, nas je Allah poslao da izvedemo robove, nekome ljude, jel, negove robove u stvari, da ne robuju više ljudima, nego da robuju gospodaru ljudi. Da ljudi, ovi robovi koji robuju vama, da više ne robuju ljudima, nego da robuju gospodaru ljudi. Zbog toga smo i došli. Došli smo da ih izvedemo iz nepravdeni zuluma vjera u pravdu Islama. Jel, sve ove vaše vjere je tako, krivo vjere, mi ljudi ljudi izvadimo odatle da je u islamu uvedemo, u pravdu Islama. I da ih izvedemo iz te grudnosti rudnosti u širinu ahireta. Tu je razlog. Vjerovatno, rustum nije shvatio što mu ovaj govori. Allah najbolje zna. Vjerovatno, ovaj nije pojmio u prvi maštama ovaj govori, jel? Ali će kako poslije svatiti kada oni šta oborena koljena i kada ga poraze da u stvari se ovi ne šali i da je njihova namjera ozbiljna i da naravno potpomognuta jakom i čustvom vjerom u Allah da su stvarni sve ovo što su za nijetim da ostvari i da je Ebu Bakara Siddiq bez spremca najveći vojni genij na Dunjaluku ikad koji je bio koji je uspio jednoj stvari koja nije pošla za rukom nikom mimo njega a to je da u isto vrijeme otvari dva fronta i da na oba fronta izvoje pobjedu to je uspio samo Bakara Siddiq Zadnji pokušaj je bio Hitlerov pokušaj u drugom svjetskom vratu, to što mi znamo. Znači, zadnji pokušaj, neuspjeli pokušaj, bio Hitlerov pokušaj kada je otvorio istočni front. Znači Hitler pregazio zapadnu Evropu, ušetio se u Pariz, pokorio i Belgiju i Holandiju i Pariz, sve pokorio ove zemljevamu zapadnje. I onda je skontom šta? U, u, uzao ga ta arogancija tu da se pozabavi sa svojim istočničkim susjedima, to je Sovjetski savjestad. I tu je krenuo njegov pad. Dva fronta ne može niko održati. Prije njega, neki 200 godina, Napoleon je napravio istu grešku koju. A to je da se jelo osljep i otvorio dva fronta, gotovo, pao. Abu Bakr as-Siddik 1200 godina prije Napoleona otvorio je dva fronta. I to naš kakvo ne dva fronta ova, nego dva fronta protiv Jedine dvije imperije sile. drži cijeli donalku i vidi sinovi. Bizant i Persija. Abu Bakr as-Siddik je prvi koji imepokcao na vrat. Oni su kaželi ti mislili da se u Bakre sredik vjerojatno šali, jel da nije ozbiljan, Al se pokazalo da je bio koban i za Bizant i da je bio koban i za Perziju. Ono što nama ostaje, da, da, da samo zaključimo na ovo izlaganje, jeste da se ne trebamo stiditi ovoga. Kad neko ti kaže, vidi, jest, oni su širili, vodili rat da bi dostavili vjeru. Tako ti Allah pogledaj šta kažu ovih danas zašto ratuju Amerikanci kaže mi da zaštitimo svoje vrijednosti i da dostajemo demokratiju i vam Oni ratuju da, da bi dostavili, naravno oni ratuju da bi uzeli resurse, ali da dostave demokratiju, mi se kaže, borimo za svoju slobodu i da tu slobodnostnu demokratiju donesemo drugima. I zbog tog ratuju. Zbog tog dižu vojske. Ali zašto bi se ti i ja sad trebali stiditi, zato što je mu Bakrasidih podigao u vojsku, da oslobodi ljude iz robstva, jel, da im da pravedan sud, da ih nagradi i da izađu iz te izkućnosti u, u širinu Ahireta. Njegov cilj, njegova svrha bila plemenita i tekako, a ovi danas njegove namjere i tako su i tekako, jel, prljave. Uglavnom to su bili, jel, stvari koje je sedik. sad idu, one da kažem, možda i najzanimljivije stvari, to je direktni okršaj sa Bizantom i direktni okršaj sa Perzijom. Međutim, napravit ćemo jednu pauzu, a to je da je hefti. I oni tamo hefte iza, nisam u Bosni a čova sa dva naredna vikenda neće biti predavanja ovde nego tek tamo inshallah onaj treći vikend od ovog danas znači za tri herte nekad u maju inshallah nastavićemo govor o <coughs> edu betru scdik wallahu taala alem wa sallallahu ala nabina muhammad wa